www.paltak.com Soba, put, vjernika U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna među vama, koji su druge zadržavali prijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim očnim jezicima. Ya nasta Allahu hasbim. بكتاب الله أتلو بخشوع مستكيم فتحا قلب وفكري سإلى الرب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكيم فتحا قلب وفكري سإلى الرب اليقين إنه القرآن نور وبه تسك الحياة مبلح من زر فيه إنه تسكي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 Osta je sam of fud vjerica. Sam of fud vjerica. <tokadimik>. www.pautalk.com Zobah put vjernih Sviči put je biti zatrpan Ostaje samo samo put vjernih Ostaje samo put Biddy. <tries> Ovo ovaj je ogromne da na njegov kraj, da njegov kraj, katastrova. A zolma je zolom. Zolom koji se čini riječima, koji se čini postupcima. Četo, braćo, ne može se ne može se dvaga Nema mjere koje bi izmjerio i Boga okazati koliko je to zolom. Od repravdu, koja se od strane smutljiva, od strane punjeni, od strane uglačeni, prepadani, da su pomješali sve. هل لدى الكون ابتهاجا وزدها حق ودين في إمام المسلين طائر الأفراح غرد معلناً ميلاد أحمد طائر الأفراح غرد طائر كفر كوينيه يهزو Kako im opet lagam dada ste podršku, a ukrenu se se protiv nas, da se samo samama razilazimo kod čega, što ne kažemo kao vi kufr mali, nego kažemo vallahi veliki kufr, izašli se izvjere. Sohibul sulqil azim, nagmot neprijatelj tehnička vojna i tako dalje politička nagot neprijatelja i nije ništa do drugog do kazme pa kad se spusti kazma odaj najprije baš baš najviši vadj koji ja se so tu grijeo u sir situaciji baš baš je najveći vadj i najviše treba da se vratimo malo ano da ne ne ne tačkas وَأَتَى الْهَادِ الْأَبِينِ هَلَّنَا الْكَوْنُ اَبْتِهَاجًا وَاسْدَهَا حَقٌ وَدِينَ ندره ونستعينه ونستغفره ونستهدين ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعنده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسول أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين عيده التاع صلي له مع عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأسحابه لكرامه ذات المهتدين سلم تسليم كثيرا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويضفر لكم ذنوبكم ومن يطيعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفسنا قدمت رضا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسخون أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضراء ثم أما بعد الله سبحانه وتعالى أسوه على إذاه الله سبحانه وتعالى أسوه على إذاه محمد صلى الله عليه وسلم Na njegova sahaba i njegovu čestitu porodicu i na sve one koji budu slijedili u dobročinstvu do dana. A zatim braćo, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svakom stanju. Ali ovo stanje danas, kroz koje prolaze muslimani u čitavom svijetu, je jedno od, može biti, najgorih stanja u koje su ikad muslimani zapali. Jedna od najtežnijih situacija u kojoj se muslimani ikada bilju kroz čitavu svoju historiju. U ovakvoj situaciji kad ljudi vide koliko su duboke rane koje zadobija umet, koliko su žestoki napadi od njihovih neprijatelja, koliko su uporni netvijatelje ovog dina u svojim spletkama i spletkarenjima. S druge strane, insan kad vidi koliko su muslimani razjedinjeni, koliko su slabi, koliko je obuzela beznadljernost, beznadlje, slabost i tako dalje, na svo to stanje insan kad pogleda, često se kod nekih pojavi tuga, ko što i treba da bude tuga, ali tuga koja za sobom povlači često razočarenje, gubljenje nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, u pobjedu, gubljenje nade da će ikad muslimani i islam povratiti svoj ponos i svoje mjesto koje mu pripada. Zbog ovoga zbog ove fitne i drugih brojnih hitnih koje se, koje su u toku i koje se samo smjenjaju jedna iz na druge i za druge uzalagao poboć pokošaćemo da krenemo pažnjom kako se treba postaviti u ovakvim teškim situacijama i kako je ispravno razmišljanje a kako je neispravno razmišljanje pa bez obzira kolko je teška situacija i bez obzira kakva su stanja mi moramo vjerovati da je ovaj ummet ummet bereketan berekete koje je Allah subhanahu wa ta'ala onjeg spustio da je ovaj ummet ummet kojem je Allah subhanahu wa ta'ala obećao pobjedu da je ova vjera vjera sa kojom je Muhammed sallallahu alayhi wa sellem da je uzdigne iznad svih ostalih vjera utro moramo vjerovati Moramo vjerovati da će ovaj umet pobjediti onda kad se na Allaha istinski osvane i onda kad uradi ono što mu je naređen. Kad izvrši ono što Allah s.a. naredi tada će umet vratiti svoj ponos i vratiti svoje vodeće mjesto koje mu pripada. Jer Allah s.a. je poslao Muhammeda s.a.v i poslao ovu objavu i ovaj šarijat i ovaj zakon objavio ovo umetu da budu vodeći u svijetu. Da budu vodeći u svijetu. Pa šta je prvo što treba umete da uradi? I šta je prvo čemu treba da se vratimo? Prvo čemu treba da se vratimo svi cijeli umet jeste Allahova knjiga i sunet Rasula s.a. Al Allahova knjiga i sunet رسول صلى الله عليه وسلم ومن يعتصن بالله فقد هدئ إلى السراط المستقيم كسى الله بوده درجه واني أفوشي نفره بود كسى الله درجه واني نفره بود تركت فيكم كاذا صلى الله عليه وسلم حديث تركت فيكم شيئا شيئين لن تضلوا بعدهما وستوى السمجوا مدلية سفاري Nikad i za njih nećete zalutat. Kitaj od Allahi u sunnati. Allahovu knjigo i moj sunnati. Znači tu je uputa. Tu ko hoće da ne zaluta, a to tu je uputa. Ko se toga bude držao, neće nikad zalutat. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadithu i dva dubno starije radijallahu an koji prenosi da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam inahom Men jaiš minkum ba'di fa se era ikhtilaafan kathira ko bude poslje vas poslje mene od vas živi vidjeće na razilažen fa alejkom bi sunnati vi se onda držite mok sunnata sunnata il khulata il rašidina il mahdiyjina i sunnata pravednih jupučenih khalifa nasljednika pravednih jupučenih nasljednika čijih nasljednika nasljednika Allahovu To toga se držite upo aliha bin nawajid držite se toga zubima upo aliha bin nawajid toga se držite zubima zašto da ne biste zalutali da ne biste zalutali toga se držite zubima o iako ma muhdasatu al umur atish ku vama i izmišljanje novih stvari tešku vama od novih izmišljenih stvari ka inna kullin bila fi darar Svakano otarija davla. Da. Zaista je svakano otarija davla. Da. Ovi ajeti i hadisi ne dvosmisleno upućuju da je Kur'an ukutak i da onaj ko se bude vraćao na Kur'an, ko se bude vraćao i išao puter sunnet rasulullah sallallahu alejhi ve neće zelota. Vajib je, wajib je u svemu se vraćati na Allaha i na sunnet rasulullah sallallahu alejhi ve je u svakoj situaciji kad ti je najljepši, u najvećem rahatluku i izobilju i na najlagodnijoj, u najlagodnijoj situaciji, vađib ti se vratiti na sunet, a šta misliš koliko ti je vađib da se vratiš na Kur'an i na sunet onda kad se namrači fitne i kad se ne vuku ovlati crni i fitni. Šta misliš koliko ti je onda vađib da se vratiš na Kur'an i na sunet? Jer baš tad I baš zbog toga je objavljena knjiga. I zbog, baš zbog toga je bio poslanik, sallallaha r.a. među ljudima. Hodao, živio, borio se, trgovao, ženio se. Zbog toga da kad se desije pitne, da onda ti razabraš, i da onda budeš razborit, i da onda pogodiš istinu. Kad oni smutljivci koji rade među ljudima, uspiju pomješati istinu sa lažima, Da onda ti na osnovu Kur'ana i Suneta i da, da razaznaš šta je pravi put od krivog, baš sad. Jer vidi, Allah subhanahu wa ta'ala, kad je spustio Adema na zemlju, šta mu je objećao? Kad ga je spustio na zemlju, feimna je ti enne kominni huden, pa od mene će vam dolaziti uputa. Vidim, evo sad spustan, spustanite na zemlju da biste seguirili na zemlji od mene će vam dolaziti uputa. Cenanite da huda je, da je nebilo i ne jega. Pa ko bude je slijedio tu uput koja od mene dođe, baš zato je došla ta uputa. Da se slijedi, ko bude je slijedio tu uput koja od mene dođe, neće za i neće biti nesreta. Pa ti ode Allah samo te odma objašnjava da neće za lutati i šta, a onaaj ko za luta biće nesreta. Neće ni zalutati, ni biti nesretan. što znači? Ko zaluta da je nesretan. A šta i opet znači? Ko bude svijedio Allahovu knjigu. I uputu od Allaha ko bude svijedio. Neće ni zalutati, ni biti nesretan. Eto, to je recept. To je uputa. I ovaj recept je važit i za sve ostalo što se može govoriti na ovu tem. Sve obuhvata. Pa ako kažem poslije toga šta još umet treba da uradiš. Treba umet se da se pokaje. Kako znamo, kad se vratim na Kur'an i na sunnet, vidit ćemo da Allah wa svoje opomene i svoje kazne šalje razi čega? Da bi se umeti vratili i pokale, pokajali. Pa vađim nam je da se pokajemo. Pogotovo kad se spuštaju fitne i kazne. jerova ova je fitne i ovo rasulu i ova je nerije. Nije ništa drugo do Allahovo kazna. Ovo, ova nadmoć neprijatelja, tehnička, vojna i tako dalje, politička, nadmoć neprijatelja Islama, nije ništa do drugo do kazma. Pa kad se spusti kazma, odaj najpreće, baš tad, najviše vađive, kajate se od svih grijeha u svih situacijama, ali baš tad je najveći vađiv. I najviše treba da se vratimo od ovaj. Laha Sufanova Teana. Kao što kaže Allah s.w.t. govorići o priješnjim umetima. Falavula, izđaahim bensu natavarru. A zašto nisu? Ili da su Bogdan, kad im je došla bez kazna, kad su vidili Allahovu silu, da su se Bogdan pokajali, da se Bogdan Allah vratili. Zašto se Allahu nisu vratili? Kad su došli, došle Allahov s.w.t. opomenu. Zašto se nisu vratili? alikin kasveta kulubuhum alihi huwa al-sirr tasatfarla pa ne raznaznaju Allaha ve opomena ne prepoznaju ne obraćaju pažnju nađi kozayna lahumu shayfana ma kanu ya'malun i shaytanimi ulbasha ono što su radu da je to dobro da baš tako treba da radi a ono baš zbog toga što su radili dolazili su i opomena ispuštala ta Allahu subhanahu kazne i za kazne opomena i za opomene Ne bili se Allah subhanahu wa ta'ala vrate. I to je drugi vađen. To je prvenstveno vađen. Da se pokajemo od svega što je prepravlo umet. Da se odreknemo onoga što je prepravilo umet. Od širka. Od kufra. Od velike grijeha. Kamate. Zinaluka. Zulma raznih oblika. Zulma. Nepravde. Svačenja iskoristavanja da se pokajemo po svih javnih grijeha i da se svega toga odrekne jer sve ovo što smo nabrojali i drugo što nismo spomenuli su prvi znakovi da se spušta Allahovo proklestvo i kazno. Kad se takve stvari prošire u jednom narodu jer to je znak da se na taj umet spušta Allahova kazna i Allahovo proklestvo da se vracimo od I da se brzo Allah subhanahu wa ta'ala pokajemo poslije svakog grija. I da se odreknemo i prestanemo činiti javne grije. I da drugi na to upominjem. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala od toga što ne pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala što ne sprečavamo zlo i ne potričimo na dobro. Da se od tih velikih grija pokajemo. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala. I da se odreknemo od onih koji sude mi mora da steo stano tera objavi. Od toga je potrebno se pokajati. Potrebno je se od toga pokajati, na to je potrebno upozoriti i pozvati ljude da se od toga kaju i da se Allahu vraćaju i ono što je Allah objavio da se tome vraća da se ostavi ta ruta i suda i, i vladanja po onome što je Allah stvara tajla Zati, šta nam je obaveza i šta trebamo uraditi, trebamo gledati u istoriji. Jer istorija se ponavlja. Ako čitaš istoriju od Ibnul Etfir, ili čitaš početak kraj od Ibnul Etfir, vidjet ćeš na koliko mjesta i u kolko situacija i u kakvim sve situacijama se spominju pojedina mjesta islamskog svijeta. Pa ćeš vidjeti šta se sve dešavalo u centru islamskog svijeta, u Bagdaru. Šta se sve dešavalo u Kudsu. I koliko puta su spomenuti kroz istoriju. I kakve su sve beznadežne situacije bivale i dešavale se. Ali je Allah svaki put iz svake te situacije dao da se ondaći ponovo oporaju. I ponovo ustane na noge pa da čitaš istoriju i da vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala je svaki put davao pobjedu ovom ummetu. Kad god se dešavale takve situatije, ponovo je Allah subhanahu wa ta'ala davao idva. Na rukama oni koji su se Allahu vratili, koji su se Kur'anu vratili, koji su se vratili sunnata Rasula sallahu alaihi wa Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učili od svi koji se vratiti koji su se vratili Allahove knjizi i sundat rasula, sallaha, sallaha, u svim velikim i malim stvarima svakodnevnog života da tu tražimo uput da ne tražimo uputu kad osjetimo opasnost od neprijatelja sa istoka i zapada da ne tražimo uputu u govoru dnevne politike Da ne tražimo spas i uputu Ugovorima i veđusobnom svakodnevnom, veđusobnom dnevnom političkom nadmetanju i natjecanju i borbi. Da ne tražimo tu uputu. Da tražimo uputu kod Allaha, a Allah nam je uputu dao. Samo ako je hoćemo. Samo ako je hoćemo. Ona je pred nas. Do nas je samo da je čitamo i da je svijerio. Ovo slijedjenje Kur'ana i Sunnata, koje sam spomenuo, to nije da to bude riječ da se njome ispiru usta i da se njome zamažu u oči slušalcima. Ne, nego istinsko slijedjenje Kur'ana i Sunnata. Istinski rad po onome što je u Kur'anu i Sunnata. I molim Allaha da nas učini od takvih. Zatim, ono što je potrebno da uradimo jeste da se koristimo iskustvima tuđim. Jer to rade pametni. Da pokušamo biti od pametni. Da se koristimo čuđim iskustvima. I da uzimamo ibrec iz onoga što se drugima događa. Da se to nama ne bi dogodio. Jer onaj koji sposoban i budan i budom prati šta se događa. I kad se nekome nešto dogodi, zna šta je on prethodno radio. Pa poveže te dvije situacije. I zna da mu ono što je ga stiglo nije ni zbog čeg drugog, nego zbog onoga što je prije toga uradio. Takav postaje sposoban da iskoristi priliku kad mu se, i šansu kad mu se otvori. Da prepozna svoju šansu. I postaje sposoban da prepozna opasnost prije neko što se desi. I postaje sposoban kad prepozna tu opasnost, da je izbjegne i da je se sačuvano. I molimo, laha spanova tela, da nas učini otakvi, odrazvoriti, koji razmišljaju, stvari posmatraju i prepoznaju svoju šansu i prepoznaju šansu svoga ne i prepoznaju opasnost prije nego što se desi. Molimo, laha spanova tela, da nas učini otakvi. Zatim, Ono što je nužno potrebno. Da svaki od nas ima na umu. Da je sudbina zuluma. I nepravde propast. Da je sudbina zuluma i nepravde propast. Toga moramo biti duboko svjetni. Prije svega što sami nećemo činiti zulom. Jer ćemo biti svjetni ako budemo činili zulom da nam slijedi propad. S strane, s druge strane, Allah s Hanna je upisao puc i kraj žulomčara kroz Kur'an, govoreći o prijezodnim umlećima i prijezodnim žulomčarima. Pa pogledajte kako su svršili i kako su skončali i pogledajte šta im Allah obećava na hiru. To je sudbina žulom. S jedne strane, s druge strane, Da zulom koji nam se čini i koji trenutno trpimo i podnosimo moramo shvatiti da tom zulomu dolazi kraj. I da njegov kraj katastrofa. U to moramo vjerovati. I da taj zulom ne može trajati. Ne može obstati. Zulom Allah subhanahu wa ta ta'ala neće ostali. Da ću Zolom ne može trajati i ne može uopšto. Njega će Allah subhanahu wa ta'ala uništiti? U to čustu moramo uverati. i moramo pogledati kakav je, kakav je kraj zoloma. I od zoloma se prvi pokaja. A onda znati da ovaj zolom koji nam se čini koji nam se čini svakodnevno, ovaj ogromni zolom, da njegov kraj katastrofa. Da njegov kraj katastrofa. A zoloma je mnogo uzon koji se čini rječima koji se čini postupcima keto bracio ne može se izmjeriti ne može se izvagati nema mjere kojom bi izmjerio i moglo kazati koliki je to uzon od drevne koja se čini od strane smutljivih od strane zbunjeni od strane uplašeni izprepadani da su povješali sve. Zulom, gdje kažu za novotare koji se izjašnjavaju da su novotare, za islamsku zajednicu koja u svom statutu je naglasila da slijedi pravat maturidijski u akiri. Znači, novotarski pravat slijedi u akiri. A onda, Ista ta Islamska zajednica sa svojim rukovodstvom organizuje Ajvatović, Djevojasku pećenu. Mjesta na kojima se čini veliki, širk. Mjesta na kojima se čini mali, širk. I druga brojna svetišta i dovišta i turbeta kojima se ljudi zavjetuju, u koja vjeruju, gdje odlaze i pomoć straže. Sve to živi postup pokrajitevstvom ti islamske i tih ljudi. Da se poslije svega toga kaže da su njihove novatarije male. Da su neznatne. Da su nebitne i nevažne. A da se za nas kaže da smo najreći novatari. I da smo mi novatari u akidu. Vraću, ovo je zolom. Čiji kraj je katastrofa. I oni koji ovaj zulom čine, ja ih pozivam. I nadam se da će moja liš do njih stići. Da se od toga pokaju. Jer zbog tog zuloma, Allah subhanahu wa ta'ala će njima tame povećati. I njima u zabludu još više povećati. Tako bi Allah, zbog ovog zuloma koji činej, Allah će im samo zavrdu povećati ako se brzo ne pokaju. A oni nisu još inša Allah toliko zagljivili da se ne mogu vratiti. I mi ih pozivamo vratite se dok vam nije kasno. Zulom da se nama ne naziva ni sela, i da se sa nama ne trguje i da se sa nama ne razgovara Da sada nama nima dok u isto vrijeme ti isti daju podršku političkim partijam, koje se nadmeću i takviće za vlast. I to u najveće, najveće državne institucije, čak i ustavotvornu skupštinu gdje se donose zakon. Mimo Allaha Subhanahu Achaam. Daju podršku onima, koji će suditi mimo Allahovog zakona. Za koji oni sami kažu da to nije kufr koji izvodi izvjere, ali jest kufr dune kufr. Jest kufr koji ne izvodi izvjere. A eto ako ste rekli za njih da oni čine kufr koji ih ne izvodi izvjere, kako opet sadu ste sa njima? Protiv nas. Kako to... Ako čine je kufr koji ne izvedi izvjeri. Pa taj kufr je veći od dinaluka. Taj kufr što ih ne izvedi izvjeri. Veći je od dinaluka. Veći je od ubijstva. Veći je od kamate. Veći je od dinaluka sa, sa rođenom majkom. Sa sestrom. Veći je od ubijstva rođenog vrata i oca i sina. Eto taj kufr koji nije... I izveo izvjere kako vi kažete, je veći od svih velikih grija, kako im opet lagano dadašte podršku, a ukrenuste se protiv nas. Što se samo samama razilazimo kod čega, što ne kažemo kao vi kufr mali, nego kažemo valvaj veliki kufr, izašli svi izvjere. Pa nije bilo preče da budete bliži nama, vidi i vi kažete kufr, a i mi kažemo kufr. Nije valvajic. Nego licevjerno govorite te liječe. I vaše licevjernstvo otkriva sad ova podrška. Koju dajete političarima. I stajete uz njih. I zalažete se zajedno sa njima. Za državu koja će biti utemeljena na kufru. Na zakonom ima Allahovog zakona. Za se zalažete. Da biste uživali. Na državnom budžetu i da biste profitirali kratko na dunjalogu. Da biste se izvukli pobjegli od opasnosti koja se nadvila nad skupinu vjernika i mu vešine. Šta to drugo pokazuje osim beznađe, nevjerstvo, licenjerstvo? Šta to drugo pokazuje osim nevjerovanje u Allahovo objećanje. Osim nevjerovanja u Allahovo objećanje. A zolom koji činite, djegova postepca je da će vam se zolom povećati i da će vam se mrak pred očima povećati i da će tama u koju glibite postati sve veća i sve dublja. Mi vas upozoravamo. Allah nas je počastio da to vidimo pa vas vratite se. Vratite se dok vam nije kasno i dok ne bude kasno. Svi oni koji se ovako ponašaju. Zatim, ono što čvrsto moramo vjerovat i našto se čvrsto mora vjerovat jeste čvrsta vjera da pobjeda pripada motaklinima. Onima koji se Allah puta budu državiti koji se Allah ovog šarijata budu držati. Da njima pripada pobjeda i kraj. I njih će Allah počasti pobjedom. I ponosom. A oni koji kad se spusti i ne da će, odma se ohalale sve. I harame. Čak ohalale se i širk. I kufr. Ohalale se da mogu stajati u zolotar. Da mogu ih pomagati. Da mogu ih kriti pokrivat njihove sravote a naše sravote ističan je nas javno hljagat za sve veliku i malu i što jest i što nije i što ima osnove i što nema za ono što ima osnove da se uveća i poveća a e to je ono što će upravo onaj koji to čini u propasti to će njihom propasti a nama neće naško vi ne odvraćate od nas vi odvraćate od Allahovog dina Od Allahove vjere hoćete da odvratite. I hoćete da sa ostalim ljudima, nevijenicima živite. I da ih prihvatite i da vas prihvatite. A Allah to neće. Allah hoće da safovi budu radve Allah hoće da borba traje. Allah hoće neki da uzme za šehide. A neki da počasti pobjedom. Neki da se vrate kuće sa raznim kvinom. Allah to hoće. يبتئون ان شاء الله هوجت اما ليس بي ترى ان شاء الله فكل روح له هذا فاستغفروا له لي ولكم وللسائر المؤمنين فاستغفروا بها المؤمنون ان الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ونعوذ بالله العظيم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودار Draga braćo, mi moramo čvrsto vjeruvati da su Allah'u obačanja istina. Da je Allah subhanahu wa ta'ala obačao na mnogo njesta u Kur'an. Vala aqibatu lil mutaqin. Evo u samom ovom uvodu kako stalo po navđam. Vala aqibatu lil Kraj pripada, pobjeda na kraju će pripati mutaqinima. Vala aqibatu li takva. Pobjeda na kraju pripada takvalogu. Pri državanju Allahove vjeri, onoga šta Allah naredi izvršavanje, hodinja onoga šta Allah zabrani, tome pripada kraj. To će na kraj pobjeriti. Moramo se čuvati toga da nas obuzme beznadženja. Jer to znači sumnju u Allahovo Allahove vjećanju. A Allah je zagarantovao inna rusulana lahumul mansurun naši poslanići su pomognut i oni će povjedit va inna jundana lahumul ghalibun i naša vojska će povjedit naša vojska će povjedit va man jasa wa lallaha wa rasulah wa llazina amnu fa inna hizvallahi huvul ghalibun ko allaha uzniti zašnika i poslanihka i vjerneke. Pa zaista Allahova partija je ta koja će pobjediti. Allahova partija. Nije to nikakva druga partija. Pogledajte ove ajte. Allahova je partija ta koja će pobjediti. Ne smiješ gubiti nadu. Ne smiješ gubiti nadu. Oni koji mislije da će pobjediti, udruživajući sa mušićom, sjedeći sanjima, izglasavajući zakone, Farira juči Allahu subhanahu wa taala da će tako pobijediti. Oni imaju ružno mišljenje o Allahu. A ko je to ružno mišljenje? Da Allah neće ispuniti svoje obećanje. Da Allah neće pomoć svoje iskrene robove. Da će Allah dat da da zulum i nepravda pobijed. Da će Allah da da nestane istina. Da pobjede nosioci pobati najvažniji. Da oni pobijede da oni budu voreci, a da će je propast vjernici. Tako je njegovom myšljenju Allahu. Ovako myšljenju o Allahu je suprotno suprotno savršenoj Allahovej mudrosti, savršenoj Allahovej moči, savršenom Allahovom znanju, savršenoj Allahovej milosti, suprotno njegovom savršenstvu, svih njegovih savršenih i podspodim svojstvima. Allah nije takav. Koja Allaha upoznao, zna da Allah tako ne radi i da Allah tako ne stvara i da neće tako biti. A ovo trenutno što je politička vojna i ekonomska prevlast nevjeričima. To trenutno stanje, to je izuzetno stanje, to je izuzetna situacija što umrce odalje od vjernik. Ovo je upomena. Allah hoće nevjernike u zabludu da odvede, da ih održi u zabludi. Kako? Tako što im znači da, da pobjeđuju, da su u prednosti. Želi da i obmane Allah, da bi zaslužili najveću kažu. Želi Allah da ovaj umet kazni, zbog njegova grijeha, zbog njihova grijeha. Zbog grijeha koji ljudi čine. Želi Allah ovaj umet, da pomeni. Želi Allah da vidi one koji će ustati. One je najhrabrije, najrazboritije, najodlučnije, najčvršće u dinu. To Allah želi. Da oni ustanu. Da dignu u svoje glaze. Da se bore. To Allah želi. Zato stvara takve situacije. Nije to ovo što je trenutno stanje. Nije stanje zbog Allahove nemoći. Ili neznanja o tome šta se dešava. Neko iz duboke mudrosti. I ne smije se vjerovati. I ružno tako mišljenju o Allahu ima. Da će Allah dati da istina bude poražena. Da ne istina pobjedi. Da će Allah da da nosioci istine budu poniženi. A da uzdigne nosioce vratila i laži. Oni koji ovako mišljenje imaju. Oni često svog mišljenja o Allahu nisu ni svjesni tako je Allaha. Svi oni... Koji idu u krivim putaju. I zapadaju velike grijehe. I širt i kuhl. Oni zapravo želi da izađu iz ove situacije. Je tako? Ali imaju ružno mišljenje o Allahom. Svi oni imaju ružno mišljenje o Allahom. Jer da nemaju držali se onoga što Allah naredi. Klobe se onoga što Allah nad, zabrani. I da Allaha se oslanjali. Ne bi je bilo vrijeme. Ne bi smatrali mudrost da je mudro činiti velike grijehe ili mali kofr, kako oni kažu. Nije to mudro. Nije mali kofr, nije mudro činiti. Nikakve grijehe nije mudro činiti. Ne bi to smatrali mudrošću i svojom dovitljivošću, nego je to ružno mišljenje o Allahom. A zamislite, brate, pa kakva ti je sežda tu koji činiš Allahu, a tako mišljenje o njemu imaš. Kakav je tvoj ibadet? Kakvo je tvoje stojanje pred Allahom u namazu, u ibadetu? A tako misljenje o Allahu imaš? Da će Allah ostaviti? Da će Allah prepustiti? Da će ako patneš kao žrtvo u ovoj borbi tvoja žrtva biti uzaludna? Kakvo je to misljenje o Allahu? I kakvo je tvoj, taj, tvoj ibadet? Kakav je tvoj ibadet? I kakva je ta tvoja sežda? I kakva je ta tvoja doba? Kome se obrahaš? kad Allaha tako doživljavaš i suvnjaš njegovo obećanja i njegove tvrdnje. To su poruke. Poruke za nas. Da mi se klonimo takvih razmišljanja i da čvrsto vjerujemo u Allaha, njegove obećanja. Da imamo najljepše mišljenje o Allahu. I da onda da Allaha doživljavamo iskreno, sa slašću u svojim ibadetima, u svojim stojanjima pred Allahom, u svojim seždama, u svojim domama. Da osjetimo da je Allah stvarnost tu najbliža nama, stvarnost koja je najbliža u nas tu, svojim znanjem i svojom moći. I da je Allah najmilostiviji da se najbrže odaziva našim domama. I da je on najbolji zaštetnik. I najbolji pomagač. I da njemu vježimo. Da on upućuje. I da od njega uputu tražimo U ovim bračnim vremenima. I ovim smutnjama i citnama. I ovim zabudama koje se množe. Svaki dan. Molim Allah sa pano tada da nas uputuje. Uput. Govora ima još. Ako bude prilike uz Allahovu pomoću. Da pomjerit ćemo još je bitno. Volim Allah, Sanoj Tala, da nam otvori poglede. Volim Allah, Sanoj Tala, da nas učini razbore. Da nas učini stjeđenje sme ispini. Da nas sačuva svaki zavljaj. Volim Allah, Sanoj Tala, da nas pomogne na ispini. Da nas učorski na ispini. Volim Allah, Sanoj da učorski naše korak. Volim Allah, Sanoj Tala, da nas sačuva u svih pogrešnjih postupak. Olevala ano tälä. Dana srčuva pod mušrika i nevidi. Olevala ano tälä dana srčuva pod i novata. Olevala ano tälä dana srčuva pakosti koja je očita i izlazi iz usta raznih smutila i digovi podval i njihove hljadi i digovi potvora molim Allah Hrana Tala da nas srcoga srču učuje i da sve ono što rade želeći nam odvrati na njih a mi znamo zašto to oni rade i mošnici i nevijeni i licevjerni i monatici i novatari i faacici svi zajedno mi, mi znamo zašto to rade vola je za luna i ufaatirunikom hasta i rusukom andinikom i nisafavom ne prestanete se protivaz gore sve dok da vas od vašej veri ne odbrate, ako budu mogli en to je njegov tic da nas od našej veri odbrate, a ja Allaha molim i ja Allah da u puti da nas u našoj veri učin i da nas iskrenim muhminima u ovoj veri pomogu Allah molim da nas u našoj veri učin Da nas učini pravednost, da nas učini upućenice, da nas učini Allah subhanahu wa ta'ala, molim da nam podari razvore, tosti upuću. Allah molim da nam pomogne protiv naših neprijatelja. Od mjestnih i lokalnih taguta i naših neprijatelja iz šire okolini. Bolim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne protiv taguta u ovoj zemlji. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od plat koji nam priželjkuju taguti uvojte. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih na čim rukava će on svoju vjeru uzdivati. I Allahov šerijat, on svoj šerijat i zakon na ovoj zemlji i pravu ispostavlja. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nas učini pretećemo u svakom hajru. Pretećemo u pravi. Pretećemo u takvalu. Pretećemo na ubuzku. Bolim Allaho S.H.T. da nas učini privjerom za kojim će ovaj narod povestiti. Bolim Allaho S.H.T. da ovaj narod uputi našim sebebom. Bolim Allaho S.H.T. da ovaj narod koji je daleko do lutavu uputi našim sebebom. Bolim Allaho S.H.T. da uputi ovaj narod i da ovaj narod zajedni u ovom putu vidi jedini zvan. Pa se ovog puta prihadi i da slijedi Allahu uputu i uputu njegov rasula sallallahu ar-edinu srce. Moli'm Allah da pomogu na našu braću možajde koji se gori na Allahom. Moli'm Allah da pomogu na braću možajde koji se gori na Allahom. Moli'm Allah da obrza svoju pomoć povijeti. Moli'm Allah da ujedin njihove srpulakove. Moli'm Allah da učinje njihove hitce predsjedni i ubitačni. Moli'm Allah da obrza svoju pomoć povijeti. Moli'm tela da počastići vođa jihada pobjedi. Volim Allah da potlati vođa jihada pobjedom, koju će dočekati i videti svoj možnosti. Volim Allah da da oni koji na ovom putu padnu, budu kod Allah šehid, i da im Allah podari kjer Kako je Allah ovećao, a mi u Allah ovećanja čursta vjerojni. Volim Allah da nas učurati da nas učini boricu na Allahov Ufud. Oli vallaha s.o. ta'la da nas učini boricu na Allahov Ufud. Da nas učini zoni, koji se uspostavili Allahov rejti. A boricu protiv ne rejda, koji se uspostavili kagud, može bi navijed. Oli vallaha s.o. ta'la da nas učinnitu ulih svatih u jihennem. Allah s.o. ta'la molim, da prijedjev viku rujni postavaka našna. Da nam naše greho oprastu. Allah molim, da nam naše kamo الله <سؤال> والله يتنقشنا وتتكتنا وستدار وستكتنا ويجب في فروجي فتفا كراشي مجندنا في سبادي وفاتنا فينا وزيهننا في رحي وفتني عن الحمد لله رب العالمين وأتلها بالأمين هل لنا الكون ابتهاجا وزدها Allah'u ismi hala imam. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Fatiha. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا وساءت مصيره في حال شنان القاج في سبيل الله سفي بوتييتشيتشيت في صابر من الاعداء في حرب الاسلام واهله واستي السمو في يدك يرزقها الروح المدعمه قرر الجهاد حياته فتقدم وافضل الخنوع بذله حتى وداه ساحة الأبطار, سلس من سلس من في ساحه الابصار سيف الحرامه يطير سيف الحرامه يستن العزم ينيق صام خروه فيا ان قطعه من اراضي امتي سافلني ومن تنك يغنيك يطير السماء خلقوده مناعمه ان الكاده فلاتم Sova put, viernes. Hatta ana labih al-shahada nusliha. Sobah, na madeni nasmina qumna kuishu potrazi za onom čeganina na svakom koraku. Alabu al-alamma biqati wa imate priliku čuti one koji se ne dozvoljava da šire Allahovo svijetlo za koje kaže mnogo toga a najmanje istine Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred ne pravednim vladarom postova ne uživa širok izbor audiopredavanja dajnja sa naše govorno područje koznavalača problematike s kojom se naš ume danas susretiti <mim> istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnijskih kniga ali alil uzza masruja wa khulullah qad nas na Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazonislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijali kutubhana video i audio da uvladen arhive Kuran i tefsir Akida, Fikh zanimo li gostite za stanje islama in muslimana i još mnogo mnogo toga zato nas posjetite www.tacka.com sofa u v... game džuno sallallahu alajhi wa sallam ame cevtor rode cevtor ame cevtor sallallahu alajhi wa sallam ame cevtor rode cevtor sallallahu alajhi wa sallam ame cevtor rode cevtor sallallahu alajhi wa أشرق النور المبين وأتلها في الأمين ألا لا الكون فيها جميلة تتباوتا تتباوتا <تصفيق>